och välkomna till ännu ett avsnitt av Game Over med Mamba och mig Ultrafail. Idag har vi som sagt ett litet specialavsnitt ja. på grund av att vi hade lite otur förra veckan och blev lite utelåsta från studion. Ja, det, det var ju kanske en risk att vi det lät som att vi hade blivit utslängda från studion. Men så var ju inte fallet utan det var ju det var ju rätt. Det var lite nyckelproblem och kodproblem helt Precis. enkelt. Precis, koden i det porthuset som som studion ligger i hade det strulat till så Strula lite. Strulat till sig. Och de har bytt den så att ja. och, och inte sagt det till oss. Så att då blev det lite Precis. Men så då komma in. Nu är vi tillbaka i studion med är ännu är ett avsnitt. Jämen. Och vi kör ett litet specialavsnitt idag av faktiskt två anledningar. Ja. Dels för att vi missade förra avsnittet Dels och därför. nu till helgen så är ju det faktiskt level up. Ja, och folk som i vanliga fall är uppmärksamma på att våra avsnitt släpps på söndagar. Så släppste ju här på en freda istället. Ja, precis, lite special så där som sagt. Ja. Och tack vare att Level Up börjar närma sig och att det kickar igång så har ju vi självklart bjudit in två stycken programledare från Level Up hit till studion idag. Ja, precis. Så välkomna hit, skiffteltrafik. Åh, välkomna hit, Swedish cheese. Ja, här igen. Ja. ja, ni båda är här igen. Ni båda, så, gör det trevligt. Triumphant return. Jeeeej. Ja, nej, men så Dagens avsnitt kommer ju som vanligt handla om spel, men vi kommer även gå in lite mer på Level Up och vad som kommer hända på Level Up. Yes, men innan vi slänger oss in i hela Level Up-diket eller träsket eller vad man ska säga, ska vi snacka om lite lite andra spel först? Ja, precis. Vi har ju faktiskt hunnit spela lite. Eh, mm. jag har bland annat tagit upp ett gammalt spel som släpptes i december 2016. Ja. Berätta lite om det. Jo, det är så att äh, spelet heter Astroneer och är gjort av äh, System Era Softworks. Ja. Yeah. Och är ett fantastiskt bra indiespel. Det är äh, klassat på på Steam och av de själva som ett exploration crafting survival spel. Mm. Eh det här med survival i spelet brukar skrämma folk för att folk tänker väldigt mycket på det här med att äta och alla de här jobbiga sakerna i yeah. survival spel som yeah. väldigt många har runt av och låter bli och spela survival spel. Detta är inte ett sånt utan survival delen är i princip att du måste ha syrgas för att andas, vilket innebär att du får hela tiden se till att dra tethers med syrgas som pumpar ja. pumpar syre helt enkelt. Precis och det det är själva survival delen. Ja. Annars är det i princip går spelet ut på exploration och crafting. Ja, lite löjligt att de inte bara kan hålla andan istället. Ja, precis, precis. Var är det för astronauter? Nej, precis. Var var har vart har de gått sin träning liksom? Precis. Men det Men här är jag gick astronautträning. <laughs> det här är alltså det har en väldigt gullig uh, vad ska man säga, comic grafik. Ja. Kartunig så där mm. som vi tycker om. Vi gillar sådär. den. Vi gillar I den man. lite lite färggladare. Precis, precis. Det är från början ett uh, underbart mysigt single player explorer spel men det har faktiskt co-op funktion med upp till 4 spelare. Mm. Så man kan logga in på varandras single player game. Ja, vilket är fantastiskt roligt. Och det har ju ni haft väldigt kul med i i Discorden. Ja, precis, precis. Vi har ju, ja, vi har ju varit ett helt gäng som sagt. Det är bara fyra spelare som kan spela. Eh, uh, jag och ShadowVox Mikey som vi nämnde var en britt. Eh, ja. uh, har spelat det här väldigt mycket och under tiden vi har spelat så har vi haft besök av bland annat Oktoberbrun som har kommit in och lekt med oss. Ja men. Eh, uh, Mr. Cheese var inne. Ja. Lattil var inne. Ja, och Kossa var inne. Ja okej. Okay. Så som sagt, vi har varit i ett helt gäng och, ja. och, och lekt med det här. Och Latil, <laughs> där, där har du en person som är bra på att förstöra planeter. <laughs> det, det förvånar mig inte det minsta. Hon fastnade helt och hållet på det här med att gräva. Ja. För du är en astronaut och du har ett special vapenborr liknande sak som gör att du kan förstöra precis allt i hela spelet. <här> Så att du du får ju leta efter resources och sånt där och det gör ju du då genom att förstöra hela planeten genom att borra dig in i den och <här> förstöra allt. Jag tror att hon är ju väldigt liksom så här environmentally friendly när det kommer till att eh, tänka på hur vi behandlar våran miljö här på jorden som vi är. Det visar hon inte i det här spelet. Nej, men jag tror att hon alltid liksom hon, hon hon lever ut eh, liksom fantasier om hur man skulle kunna göra annars i de genom spelen så att hon slipper göra det i verkligheten. Ja, precis. Nej, men det var det var jätteroligt för hon bara dök ner och så direkt när hon kom upp så dump hon bara av allt hon hade hittat mitt på backen och så här bara ner och för, för, ner och samla igen. Och typ nej, det här det här får ni att de alltså hon stack ju upp minstarna upp och lämna grejerna. Ja, absolut. Jag <laughs> bara dumpar dem liksom ner i hålet. Det hade ju likväl kunnat ha varit att ni hör efter tacks bara hör ni grabbar det finns en jävla massa värdefulla resurser här nere, det är bara att hämta. Fast det, det det gjorde hon också. Ja, <laughs> ah, okej. <okay. laughs> Nej men det handlar ju om teamwork som har ja, hjälpt så jåt ja, ja. så det är ju inga problem, men det var väldigt roligt att höra henne och Mike springer runt och höra henne. Sluta vara sega, skynda dig nu. <laughs> Jättekvinn. Ni hörde det byggdes väldigt många i frågas att bara broar också. Oh ja, av av både Lattil och Mikey när när de explorerar så gör ju de inte vänligt för någon annan till att följa efter dem. Ah, det. <laughs> Medans till exempel då jag och Mr. Cheese, vi hängde väldigt mycket i baserna och jag byggde ihop dem och gjorde dem snygga och sånt där. Jag även gnabbade det, som hur man skulle organisera istället. Ja, precis, det roligare då med med mig och Cheese är att vi båda älskar att bygga baserna och sånt där, men vi har helt olika åsikter om hur de ska designas och se ut så. Vi krockade massa gånger, men det var samtidigt fantastiskt roligt. Vi får också säga det att att Mr Cheese och Swedish Cheese är, är inte olika är olika personer. Precis, precis. <laughs> Mr Cheese är min far. <laughs> <laughs> Nej, så det här är, det är ett billigt indiespel som fortfarande uppdateras och jag rekommenderar det starkt det är ett underbart spel och lira ihop med vänner. Det är också ett väldigt avslappnande och skönt spel att spela själv. Mm. Och sen då när du kommer längre in i spelet så så kommer ju du du bygger ju massa roliga byggnader och sånt där som ger dig massa roligheter. Mm. Och bland annat så bygger du byggnader som gör att du kan crafta större saker. Så till slut så kan man bland annat då låsa upp ett fordon som är klassat som large fordon. Mm. Och när du kommer med till endgame så låser du upp eh, så här borrar och grejer du kan sätta på dem och och motor och massa sånt där roligt. Mm. Så så jag och Mikey vi var ju de två online när vi likades byggde de här grejerna. Ja. Så vad vi gjorde var att vi lätta upp ett stup. Mm. Och och så drov vi bilen bara rakt ut över stupet så vi åkte rakt ner mot planeten mm. och så kickar vi igång borren samtidigt. Så så vi var på en måne. Ja. Det är inte mycket kvar av den månen. Det är bara gångar och hål. Precis. Det Nej, det, den ser inte vacker ut längre. Ni <laughs> gjorde verkligen Wallace and Gromit måne man tror det är en det är en ost nu. Ja. Det är bara hål överallt. Jajamän. Ja, men du du kan falla från ena sidan ner till andra. Det men gravitationen funkar så att den suger tag i dig och kastar dig tillbaka. Som man kan precis så om man gräver på rätt sätt på en måne så skulle man tekniskt sett kunna göra en endless loop när man bara flyger igenom månen och sen ut i nästa hål eller? Ja, men eller då använder du som en hiss. Challenge för att slippa ja. åka runt i ja, ja, ja. Nu ja, nu ska vi göra någon vi ska göra en gravsling här liksom. <laughs> Eller då Vem som har sagt skett för att då sitter ni nästa planet. Så <laughs> snurra runt månen 15 gånger och flyger. <laughs> Nej men som sagt så kör du du kan göra det som en hiss. Du har ett rakt hål så hoppar du ner i hålet så faller ju du. Tis du kommer till andra sidan och gravitationen tar tag i dig då landar du. Ja istället för att behöva åka runt hela planeten och såna här dumheter. Ja, mm. vem vem sysslar med sånt? Nej. När man kan åka rakt igenom, låta människa. <laughs> jag tror att jag tror att om, om det, det var någon forskare som räknade på det, jag tror att det ta, skulle ta 17 minuter att ta sig vart som helst ifall du på jorden, ifall du kunde åka via jordens mitt först. Ah, det är lite som att du häftigt. liksom har någonting som gör så att du faller ner till mitten av jorden och sen slingas ut på nästa tub då, om man ska säga. Ja, jo man. Skulle kunna ta det på jag tror att det var 17 minuter. Ja, det är ju faktiskt ganska coolt. Ja, för att gravitationen liksom ja, oh, oh, självklart om vi hade kunnat palla de G-krafterna också då. Ja, ja. vilket vinte. Vi det gör. finns ju det finns ju många grejer som ska in Pre i in i precis, den. Precis, plus att det blir väldigt jobbigt ifall man ska in i liksom lavan och allt sånt i mitten av jorden och det blir inte smälta och sånt där. Ja, precis. Jag vill inte precis. vara första kanin för försök ska ni in. Nu vill inte jag. Nej, nej, inte jag heller. Jag skippar det nog. Men det det är ett häftigt häftigt koncept tycker jag. Ja, Emma. Men tillbaks till astronauter. Mm. Eh det är ju inte bara explora och och skoja runt med vänner. Det går ut på det har ju faktiskt en en sak som man ska göra i det. Mm. Och det är nämligen så att på alla de här olika planeterna som man åker till och utforskar och förstör, mm. så finns det även vad heter det alienbyggnader, ja. så här mystiska grejer. Oh. Och då går det faktiskt ut på att du ska leta upp alla de här på en planet och aktivera dem. Aktiverar de gör du genom att fylla dem med energi. Ja, yes. så att du, du måste bygga massa saker och ta med dig för att de ska få ja. ström och sånt och så ska de ha tillräckligt så öppnas de. Ja, det är liksom det som är målet med spelet så att säga. Precis. Ja. Och när du har och ettor lyckas öppna alla region byggnader då på en planet eller måne, eh mm. då öppnas tjänan av planeten. Aha. Ah, och där slutar vi berätta. Ah, okay. ah, <laughs> ja, okej. Ja. Ja. Ja, inte inte spoiler. Nej, precis, wow. men det själva the objective of ah. the game ah. är att uh, låsa upp alla planeters mitten. Ah. Ja, men och vi mm. har inte låst upp alla planeters uh, mitten än, så om det händer något speciellt när man lyckas låsa upp alla olika, det mm. vet jag inte, så <laughs> men vi vi har inte slutat, vi kommer. Mm, vet Jajamän. du om det är så att det är alltid fäst mängd planeten när man ska äh, skapa en ny single player värld? Jajamen, det det är en mängd samma planeter varje gång. Mm. Med olika vädereffekter och conditions och dylikt. Mm. Mm. Olika så det... resources och vissa resources och dylikt som du behöver kan du inte hitta på vissa planeter utan då måste du ta dig till andra planeter och mm. få dem därifrån och frakta dem vidare till den planeten du behöver dem ja. och vidare. Ja. Så planeterna är slumpmässiga i sig men det är fortfarande samma mängd planeter i varje gång du startar. Nej, de är i... inte slumpmässiga. Nej men alltså din nya alltså om du startar en värld och... så har du alla planeter redan. Ja, men färdiga. Okej, okay, så det är alltid samma slags planeter. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ja. Men resurserna ligger inte på samma ställe. Ah. Men det är samma planeter som har samma resources. Då säger ju så. Ja, okej. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Ja, ja. Ajma. Så det är väl i princip vad jag har att säga om Astroneer och eftersom ja det är ju som sagt från 2016 så det finns ju på bland annat både Steam och Xbox har det också. Mm. Ja. Nice. Och nice. jag skulle rekommendera det här på konsol för att det har väldigt bra kontroll ute gamepad. Ja, ah, ja då. Ja, nice. Eh Ja, men ja. då då då hoppar vi väl vidare. Det tycker jag verkligen Jaha. att vi gör. Eh Astroneers var detta då? Astroneers. Precis. Då då ska jag snacka lite om Paladins tänkte jag. Ett Nej, spel men vad som roligt. Ett spel som du har chatat på mig i flera år att jag ska testa. Ja, jag började ju spela det i i ett tidigt alfastadie. Precis. Och nu har jag äntligen testat det. Så att jag har äntligen provat på det. Det är ju ett free to play team FPS och MOBA-spel. Jag vet inte riktigt. Jag gillar inte riktigt den den förklaringen på vad det är, för jag tycker inte riktigt att det är ett MOBA, men... Jag håller med dig, men det är, det det, jag tror det är det de klassar det som. Det är det de klassar det som. Precis som Overwatch också i klasserna som en MOBA vilket Precis. jag heller inte håller med om. Nej, men så att och det är ju väldigt alltså Paladins och Overwatch och Team Fortress 2, det är liksom de är ju lite lika varandra i i sin uppbyggnad kan man säga. Ja, vi hade ju vi pratade ju om både Overwatch och Paladins i tidigare avsnitt mm. där vi faktiskt även hittade information om att utvecklarna har gått ut och sagt att det är Team Fortress 2 som både Paladins och Overwatch faktiskt är grundade på. Mm, de har tagit in sin inspiration därifrån. Liksom. Ja, ja. Eh ja och sedan så tycker jag ju också om att nämna att det är Georgia Media eh ligger bakom det här eller sponsrar det här projektet vilket jag tycker är väldigt fint. Jag brukar alltid så fort jag kan ha chansen att prata lite om Georgia Media brukar jag göra det. Ja men det är bra för jag tycker att de är väldigt fina. Det är alltså det är alltså Georgia staten Georgia i i USA som har bestämt sig för att de de har ett media de har ett medieföretag, ett eget medieföretag som hjälper olika media produktioner att göras så länge som det görs i Georgia för de vill boosta sina <laughs> sin, sin sitt eget liksom humorgång saker och det det tycker jag är väldigt fint. Så bland annat det här då eh Paladins sponsrat av det och sedan är även eh, Queer Eye for the Straight Guy den nya säsongen ja uh, den nya två säsongen utav Queer Eye sponsrat utav Georgia Emilia också. Aha. Så att eh, och det är ju en av mina absoluta favoritserier så Im Netflix och kolla den serien för att jag vill hoppas <laughs> jag vill ha fler säsonger utav den och Det får för, man om man, om de får tillräckligt mycket tittare. Precis och man får faktiskt väldigt många bra grooming tips och framförallt klädtips från dem för att kunna bara väldigt så här små saker du kan göra i din vardag för att se mer ja att attraktiv ut Amen. för eh, motsatt eller eller samma kön liksom. Ja men eller för dig själv. Eller för dig själv precis. Men det man behöver inte se se bra ut framför andra ska det vara bra. Man man se se bra ja precis. I alla fall, tillbaks till Paladins nu. Ja. Eh Paladins är ju som sagt ett, ett ett team karaktärs MOBA-aktigt spel. Du spelar olika karaktärer och har olika skills och så vidare. Det finns 30 olika karaktärer eller 30 olika hjältar med fyra olika typer utav hjältar kan man säga. Eh det är damage, det är flank, det är frontline och support. De säger ganska ja, det det känns ganska självförklarande vad de är men vi går in på det ändå. Ja. Damage är alltså att du gör mycket skada. Ja, det är din univers universella damage dealer med universellt armor. Precis. Det, det är bra DPS och ja, ja, en classic soldier. En classic soldier, ja precis. Så tänker ja, precis soldier, precis som ja, ja. du säger. Ja. Eh och flank är ju då det det skulle man kunna säga att du har låg armor men du har högre DPS. Ja, lite mer som glas kanoner. Precis. Och en frontline är tvärtom, istället att gör kanske inte riktigt lika mycket skada men gör har hög defense. Det är ja. en din din tank. Ja, i man precis. Och sen support är till för att se till att tanken lever. Ja, <laughs> ja, det är din healer i alla fall. Det är din healer. Eller buffare i allmänhet. Ja. Eh det är ju väldigt det, det som jag gillar med det här spelet är att bara för att du är en support som är en av mina favoritklasser alltid i de alla spel så betyder inte det att du inte kan göra skada. Nej, precis. Du kan bygga dina karaktärer på väldigt många olika sätt. Och det gillar jag. Jag är en skill en stor skillnad på till exempel Overwatch och Paladins då. Mm. Det är ju att Paladins har loadouts. Precis. Eh jag kommer till det här alldeles strax tror jag. Aha. Ja ja men sen jag har lite om om både loadout så allt möjligt här men du i alla fall så börjar man med fyra stycken av de här 30 hjältarna upplåsta. Och sedan så är det i rotation eh fyra stycken testhjältar du kan testa på hela tiden. Oavsett eh om du har liksom låst upp dem eller inte så finns det fyra hjältar till som du kan låsa upp. Så du har konstant åtta olika hjältar att välja på. De här fyra som du får från början och sedan de, de de ser de, de, de andra i rotation då. Och de i rotation behöver inte följa något speciellt mönster. Du behöver inte ha en tanken healer och så vidare och så vidare, men de som är de fyra första det är alltså en utav varje klass kan man säga. Ja, som man har en att testa på åtminstone från varje klass. Precis, du har en damage, du har en en flank, du har en frontlineer och har en support. Och min favorit hitills är ju Cassidy som är en damage dealer med sitt lilla armborst. Med sitt lilla armborst och eh, sen så tror jag att Ash på frontline också. Eh det var tyvärr inte en av de som var upplåsta från början så att eh, det är ju mitt mål just nu är att samla tillräckligt med med in-game pengar för att låsa upp eh låsa upp Ash nu då. Ja, men det det är ett nice mål. Ash är en bra och stabil tank. Mm. Det är en väldigt bra och stabil tank speciellt om man spelar med en en bra healer också. Ja, himla. Och eh, det finns eh, tre olika spelset kan man säga, alltså det är olika sätt att spela på att spela spelet på eh såna matcher. Ja, i man. Ja. Och det är ju siege och det är alltså att man ska ta en punkt eh och sedan ta en en payload. Ja, i man. Sen så har du ånslott, det du ska samla poäng på en punkt och eller genom att ha gällt motståndaren. Så du ska helst ha gällt motståndaren när du står på punkten, det är då du samlar mest. Ja, precis. M mest mest poäng. Och sedan så har du team deathmatch. Mm, som är en, en helt vanlig ja, men deathmatch eh det är match match. Ja. Vi ska ha gjeld motståndaren. Precis, precis. Så mycket som möjligt. Och då är ju det Siege/Palo då som är det klassiska i Paladins och även det de använder i turneringar. Mm. Eh, det har jag spelat mindre än onslott dock. Det är, det känns mer populärt att spela onslott, men det är förmodligen för att det det det är väldigt låga nivåer på spelarna just nu. Och sen är det väldigt roligt att leka runt och testa klasser i onslav och sen när du liksom börjar bli varm i kläderna och dylikt. Mm. Det är då man hoppar in i rankat och då är det bara payload. Precis. Det är väl jag precis, det kanske är därför då så att du du du använder orankat för att leka runt i onslav istället. Ja, och lära dig. Precis. Sen så finns det ju just nu också en som heter End Times. Och det är ett tillfälligt. Ett ja, det är ett event uh, mode som är, är en typ anslagåt kan man säga. Du det går ut på samma sak fast punkten flyttar på sig till olika ställen och gravitationen blir alldeles wonky runt de punkterna som du är vid. Du ska stå liksom vid portalerna då och uh, skydda de punkterna och eller vad. Ja. Och sen så flyttar han sig och så får man springa efter och så ska de få ha gjäl varandra under tiden. Det Aj, det var det var väldigt kul faktiskt. Men sen var det en annan speciell grej med det modet också va? Att gravitationen blir wonky, karaktärerna. Ja just det, karaktärerna ja. Eh du får välja eh eh du får bara välja mellan så si och så många utav karaktärerna på Precis. under här. Precis, alla är inte upplåsta. Precis, och det är inte alla utav de fyra man får börja med så att det är lite dåligt på det här sättet. Det är taskigt för de som inte har jättemånga gubbar upplåsta Precis. så jag vet inte riktigt hur de tänkte där, men Nej. ja. Nej, det det som hade varit bra hade ju varit ifall de hade i alla fall alla de fyra som är upplåsta från början. Ja, för att då är chansen väldigt mycket mindre att någon hinner välja dem för dig för att eller någon annan som väljer de karaktärerna för dig så åker ju du ut och så får du ett straff på 5 minuter för att du inte valde i tid. Precis. Och det är lite tråkigt istället tycker ju man att de kanske kunde fixat det då genom att uh, under eventet så är de här gubbarna upplåsta i eventet för alla. Precis. Varför de inte tänkte så själva det kan ju man undra. Det kan man undra. Eh <hör> uh, och frågan är ju ifall de hade tänkt så överhuvudtaget. Uh, det kan ha varit en miss. Det kan ha varit en miss så nej, att jag man. jag jag skickar ju in det som en buggrapport. Ja men det gjorde du det helt rättigt. Eh vi hoppas att de att de fixar det. Här. Ja de fixar det ja, ja precis. Ehm i början av striden så väljer man ju lite buffar. Ja, också. Du väljer mellan tre olika buffar och de låser upp allt eftersom du från början så kan har du ha bara en och sen allt eftersom du levlar din den gubben där den karaktären så får du fler då. Ja, det är tre stycken legendary uh, kort man väljer. Mm. Sedan så får du välja 5 utav 16 olika uppgraderingar till eh uh, eh uh, till dina skills som du gör i loadouts då. Ja. Så du, innan matchen så kan du gå in och göra loadouts och där kan du då välja av det som sagt det finns 16 olika eh, kort. kort du kan välja på och de tar du liksom ja ah, men här har vi buff på det här och det här har vi buff på det här och de är knutna till fyra olika saker eh i din karaktärs arsenal då. Jo. Så då kan du buffa dem på olika sätt. Och jag har ju ändrat en loadout på Cassie nu då så att jag boostar min self healing genom att man får jag får mer jag får mer hälsa tillbaka när jag skjuter motståndaren med olika med olika pilar. Men samtidigt så har jag inte lika många pilar i mitt koger då. Ja, så att man får ju hitta liksom en balans där och se vart man vart man hamnar i slutändan. Och det är ju de här loadouten som gör att det här att paladins och Overwatch skiljer sig väldigt mycket. Mm. För att i Overwatch när du väljer en gubbe då har du den gubben och de skilsen mm. och de ger de här effekterna punkt. Mm. Ja. Medan då i Paladins så kan du spela samma gubbe som en annan men tack vare de här korten du kan välja att sätta ut så är era attacker fungerar på olika sätt. Precis. Vissa attacker gör andra saker, vissa attacker är svagare, andra är starkare och det är lite. Ja, och det gör ju det gör ju spel sättet mer dynamiskt på det sättet att att två personer som spelar en och samma karaktär kan vara ha två helt olika spelstilar beroende på hur de sätter ut sina skills. Ja, precis. Sen när du är väl i battle, så en annan sak som skiljer sig då är ju att där köper du allt efter sånt som så samlar du samlar du credits i matchen. Ja. Och de använder du för att köpa eh uppgraderingar till det själva items kallar de dem. Och det finns ju också massa olika där och det är fyra olika genrer genrer klasser på de här med defense eh och sen utility, healing och offense. Ja, precis eh, till och med rätt ordning. Precis. <laughs> eh utility är väl den som är lite de, de andra saker sakna säger ganska mycket exakt vad de gör. Ja. Men utility är det, det är liksom cooldown, eh movement, ulti ulti cooldown uh, och såna där saker så att Ja, i och med. Eh det är väl det är väl de sakerna som som skiljer sig från de andra i det här liksom Jajamän. den här spel spelgenren. Precis, precis. Och där är ju utilityn, där har ju jag min favoritgrej. Jag alltid köper med min main karaktär och det är Chronos ja. som ger en overall cooldown till mina skills. Precis, overall cooldown till alla skills. Och det är ju väldigt bra. Jag tycker det. Mm. Så <laughs> att när man spelar som en healer så det är faktiskt väldigt oh, ja. bra. Det är väl principen originalgrej och plocka till de flesta av support för utom series mm. som som har så quick heal hon ändå. Ja, kanske. Ja, men det, det är lite samma sak som om du har en tank så vill du gå lite på du vill få bostad healing från andra till exempel. Ja, precis, precis eh och såna saker. Så att det finns massa saker att leka runt med där också. Så där det påverkar också ditt spel så här idéerna. Ja, och och de grejerna där in game, de försöker ju man ofta anpassa lite då också utöver vad motståndaren har. Mm. Som till exempel i damage finns det en grej man kan köpa som heter Counter Rise. Ja. Den gör att all de du skjuter på får mindre healing ja. av, av sin support. Precis. Så har du en riktigt stark ju healer, då kan ju Counter Rise vara en väldigt bra grej att försöka uppgradera under den matchen. Precis om vi känner du att du har väldigt många motståndare som har blast attacker? Ja, ju mer som har så här AoE skada då då då kan det vara bra att sikta in sig på den typen av sköld istället för en direkt sköld. Ja, säga. precis, Defense, precis. Då. Jag tror till och med den heter blast shield. Ja, inte ja. det också. <laughs> Mm, nej men så att mina tankar runt det är ju alltså det finns jättemycket customization och det gillar jag ja, ja, ja. jättemycket och eh, jag tror att det blir ännu roligare när jag har låst upp fler karaktärer. Jag tycker det är väldigt kul redan nu. Och eh, ja. Det är väl det är väl det jag det vill jag ha att säga om det här spelet. Alltså jag tycker det är väldigt roligt och det det är ju för att vara ett eh, free to play spel så tycker jag att det är helt fantastiskt. Bra. Ja, ja, jag kan inte säga emot. Jag Nej. håller med dig fullständigt. Mm. Eh, det det är väl det är väl det att eh, det kan ta lite lång tid att låsa upp alla karaktärer. Ja, jo men det ja, det finns ju alternativet att betala pengar och få mm. alla upplåsta. Ja, ja, Ungef du, ungefär som att köpa ett DLC. Ja, det är lite som ett som ett battle pass fast eh, ja. du du låser upp alla karaktärer. Ja, i men mm. och alla kommande som ska komma också då. Precis. Vilket också är väldigt roligt och trevligt. Ja. Ja. Men när vi ändå är inne på Paladins så här då så mm. måste ju jag bara kasta över ordet lite då till Swedish Cheese som är här och gästar. Vi ja. har råkar ju veta att både jag och han spelar Paladins. Ja. Du är min support. Mm. Med vilken karaktär? Furia. Och det är en av de nyare supportkaraktärerna. Vill du berätta lite om den? Ja, eh till att börja med så är hon ju väldigt till utseende väldigt lik Mercy i övrigt. Ja men hon spelar väldigt annorlunda från hur Mercy spelas. Eh så hennes eh, main main ability main vapen är eh, nå så här shotgun liknande svärd eh som har fantastiskt lång range. Oh ja, det har hon. Jag jag har känt han mot mig. Eh <laughs> <laughs> eh så med den kan man göra hyfsat mycket damage rätt så fort. Eh, uh, hon Secondability är uh, en heal som eh uh, uh, man siktar på den man vill hela och så ger man dem en heal buff och lite sköld också. Ah, jag har För inte hunnit testa henne än. Ja, uh, ehm um, det är ju ingen grej som jag har väldigt ont av med när jag möter henne. Och det är ju den där stora strålen från himlen som stundar och håller på med elakheter. Jo, eh den är den är fantastiskt rolig att använda. Ja, det kan jag tänka mig. Eh, för just när man väljer sin eh, legendary card, eller fastän de kallar det. Ja. Eh så får man välja hur den beter sig. Aha. Så någonting så kan man göra så att en man ett av korten gör så att den den inte påverkas av Okej. Okay. Läts en har man satt en kan stamma på en fiende? Ja, det det är den som jag har förstått väldigt många nyttjar. Mm. Eller så har man satt en stannar på en eh allierad. Ja, ah. det He healar de istället. Ja, ah, det är också riktigt nice. Eh så där får man ju försöka hitta en balans i hur man vill spela. Man tänker man mm, använder man healan eller så använder man den som ett offensivt vapen? Ja, ah. beror lite också på vilken eh vilket spelläge man är i. Ja, och lika så mm. var man har för andra medlemmar i mm. i laget och var man möter har ju en betydelse vad man väljer för legendary. Och det är ju lite som Ultrafails har tidigare att det är ju det som är roligt med det här också just som du sitter här och berättar du kan spela supporten som damage eller som support. Mm. Och mm. vilket vilket jag älskar med Paladin. Och just eh, Furia är väldigt eh, versatil. Ehm uh, um, just med henne hon har väldigt eh, låg hälsa och sköld. Ja. Eh uh, så man måste vara försöka vara snabb så hon har en ability där hon kan kasta sig bakåt. Ah, och på sorth sätt också skicka fram bollar som gör skada som dessutom följer efter fiender. Ja, det det, det blir lite som Leans getaway skill då för hon skjuter ju typ som en hagelbrak skott när när hon backar. Precis. Ah, nice. Eh, så men eh, Fury är eh, fantastiskt rolig att spela som. Hon, hon är lite svår att lära sig. Ja, eh, just för att hon eh, hon behöver röra på sig så mycket hela tiden. Ja, i män. Eh, till skillnad från en andra support main som är Grover. Ja, eh som eh, i stort sett är en tank som helar. Ja, i män. Eh, han har eh, 3000 hälsa eller något sånt. Precis, och du kan även om du inte vill tanka och hila med honom så kan du använda honom som en sniper. Mm vilket också är jätte hemskt för hans yxa gör ont. Ja just med honom gör längre hans yxa flyger ju mer skada gör han. Ja, Oj. man. Så avståndet mer skada. Oj. Ja, man. Det är det är låter farligt. Det är det. Plus att han ger konstant till till alla som står där. Han har en passiv heal aura hela tiden. Mm. Ursvekligt. Men på tal då om svårspelad och röra på sig mycket mm. så måste jag påpeka jag kommer ju få lite hat från äh, från väldigt många där ute nu då men min main äh, support är ju Jing och väldigt många har jätteont av att spela Jing för att tydligen kan hon inte heala och tydligen kan hon inte göra damage men nu har även Ultrafail spelat ihop med mig och sett att jag fick mest healing i matchen och mest damage i hela matchen mm. med Jing däremot ja jag absolut jag har inte sett så mycket jag har hört många prata om det när man när man pratar om det så här som vi gör nu att det ging inte så bra men in game så skulle jag säga att Pipp får mer hat. Ja, åh ja, men alltså Pipp har fått hat sen första början för att Pipp borde aldrig klassats som en supportkaraktär. Den ja. borde lagt som flank eller en damage. Mm. För det är egentligen vad han är. Mm. Vilket förstör lite då av spelet för att om någon då väljer eh pipp som support mm. då skiter resten i laget av att välja en support. Precis. Och så är det en pipp som inte healer. Mm. Ja, då har ni i princip förlorat den matchen. Mm. Precis för att man behöver ha en healer i sitt lag liksom. Ja. Det, det är bara ja, det men, är bara så det är. Ja. Det finns de som är grymma healers med pipp. Jag har stött på dem också, mm. men de är väldigt självsynta. De ja. flesta går damage istället. Men lite som enhörningar. Ja, precis. <laughs> finns inte. Of, oftast är det jag gör när jag ser någon spela pipp Antingen så väljer jag en support eller så väljer jag en eh, annan karaktär som har self heal. Ja, ja, mannen. Jag brukar gå in som vad heter det? Barrick eller som Grock när någon väljer Pip. Grock för att då kan jag både heala och göra damage ihop med Pip. Mm. Och Barrick för att jag älskar self healen man får av hans turret. Ja. Ah. Buck har ju också en väldigt bra self heal. Han hans self heal är ju för OP. Ja. <laughs> det flanker utan. Men så, men han behöver den för han har dålig ammo. Ja, Jaimin. Jaimin, visst är det så. Han är seg och stor. Ja. Fast ja. fast spelar du han rätt så är han inte seg. Nej. Han är skitsnabb. <laughs> om om man om man lyckas fort till då inte blir gankad hela tiden. Jaimin, jag personligen då är ju vädlös med Buck. <laughs> Ha, nej, ja, nej, vad säger vi? Ska vi ska vi hoppa vidare från Paladins nu? Ja, det tycker jag vi gör. Du du hade något mer spel att prata om. Du har ju spratt två spel den här veckan. Ja, precis, visst har jag gjort det. Ja. Anthem är ju ett av de som jag gett mig in i. Mm. Och ännu en gång så ska jag promota ett spel som har fått så sjukt mycket hat på internet. Ja, <laughs> ja, men fan. Det, det är inte första gången och det är inte sista gången jag gör det. Nej. För att uh, fuck mainstream. Ja. <laughs> Anthem i alla fall. Mm. Ett fantastiskt spel i samma anda som Warframe, Destiny 2, Defiance och den genren. Och ja. jag förstår mig inte riktigt på hatet på nätet. Jag kan förstå mig på hatet över demot som släpptes till Anthem. Ja, det för jag förstår att, jag också för att det var ju... Det, det var skräp. Ja, det, det var det. det Helt ärligt mm. det är motvaskrapat och inte nog med att de valde fel del av spelet att visa upp i demot nej. utan det det funkar ju inte nej precis <laughs> jag försökte komma in och testa det mot men jag satt fast 10 minuter av att det snurrade och försökte få komma åt nätverket. Ja. ja, grejen är att 90% av de som testade det mot fastnade i loadingen. Mm. Ja. Alltså det det är ju helt sjukt egentligen på ett så stort spel. Ja, och jag förstår ju att många blev så frustrerade över det ja. så att de inte gav den till ordentlig chans. Precis. Att, men men men vi har gjort det, eller ja. du har gjort det. Men ännu värre blev det på releasen för att uh, om du om, om du har deras subscription ja. eller om du har förbokat så ah. fick ju det börja en vecka tidigare. Precis. Och det gjorde ju alla. Ja. Ah. Och de majoriteten av de stora kända reviewsarna som är där ute ah. är gjorda på för releasen. Ah. Och det var innan de gjorde sin första stora patch, vilket gör att spelet var väldigt förstört när folk gjorde reviews, vilket har gjort att det är så fel på de mm. reviewsen mm. för mycket av de problemen finns inte kvar. Nej, och, och det det är ganska tragiskt. Ja, det det är lite tråkigt. Det är ju lite tråkigt när sånt händer. Ja. Framförallt mm. eftersom det är ju det som alltså det är ju det som många baserar sin åsikt på också är den Ja, precis, precis. Men nu har de i alla fall varit igång i patchandet och mm. de har fixat laddtider till och med. Inte bara loadingen att man fastnar utan de har även fixat så att det faktiskt är snabbare laddtider. Mm. Eh de har fixat lite olika kraschar och massa såna där saker som folk har gnällt på och de mm. är igång och patchar konstant. Ja. BioWare som gör det som har gjort det i spelet har även släppt sin roadmap. Mm. Och läser man den så är och damn om de lägger in allting som är med mm. så kommer det här bli Kullart ett av mina absoluta favoritspel 2019. Oh. Helt utan snack för okay. att det det är så mycket intressant som ska komma. Mm. Men i alla fall Anthem. Ja. Eh yeah. uh, man spelar ju med fyra stycken robotdräkter mm. i fyrparti. Det är mm. inget singelspel utan det det är gjort för att du ska spela fyra spelare. Ja. Yeah. Och det kan du göra ihop med vänner och du kan göra det med randoms och väntetid har jag inte haft i det här spelet sen jag började spela det. Nej. Vilket också är väldigt roligt och då pratar vi vilken tid på dygnet om det så är så tidigt på morgonen eller mitt i natten eller mitt på dagen. Mm, det brukar ju vara ett problem senare i livscykeln dock. Precis, precis. Så, att... så här tidigt i början så är det inte det problemet. Mm. Nej, nej precis. I alla fall, det här spelet är har en riktigt skön story. Med tanke på att det är Bioware. Och mm. storyn är skriven i Biowares anda. Mm. Även där har ju väldigt många gnällt på storyn och sånt. Då. Ja. Men grejen är att det man får tänka på är att det här är ett online-spel. Som även kommer komma med gilder och massa sådana här saker. Och du ska inte jämföra ett sådant online-spel med ett rent single-player-story-RPG. Det tycker jag känns lite elakt. Ja, det, det blir ju... Om om det är de förväntningar du har när du går in i spelet så kan jag förstå att, att du, blir du blir besviken. besviken ja, ja precis. Så det är inte lika häftigt och och djupt stories som Dragon Age och Mass Effect och de här grejerna. Nej, nej. Men jag känner hela tiden av BioWare känslan i story och massa såna saker. Eh mm. och det finns massa såna här sidostories som är jätteintressant. Ta jag träffa till exempel en fru mm. som pratar om att hon hade problem med sin man ja. och att hon hade velat ha lite hjälp för att komma honom närmre och sånt för att din huvudkaraktär har lite saker gemensamt med den här mannen då. Ja ja så att uh, han trycker bort sin fru så du försöker komma närmare honom för att lösa det här då. Ja. Och det här är ju en en en sido dialog som pågår långt. Så varje gång du utgår i mission och sånt där så uppdateras det så att nästa gång du kommer tillbaka till staden eller fortet mm. så kan du fortsätta på storyn ja. och göra interaktiva val som påverkar saker i staden och dylikt också. Ja, okay. Som till exempel Mikey eh uh, gjorde en sak med den här mannen som jag absolut inte gjorde. Nej. Jag kan ju säga att vi båda har gjort ganska röviga val. Ja ah, okej. Okay. <laughs> mot den här mannen men vi har gjort helt <laughs> olika röviga val. Nej, men så det finns massa djup story fast ja. inte lika djup som single player spelen Nej, som faktiskt är jätteintressanta mm. och det finns även de sidostoriesarna som inte är gripande och sorgliga utan även de som man sitter nästan och skrattar mm. rakt ut för att de är så humoristiska. Jo, det man får göra är väl man får väl jämföra kanske mer story i det här spelet jämfört med storyn i något spel som som Destiny till exempel. Ja, eller eller Diablo. En, ja. <laughs> som också har liksom en det har ju en bra, det har ju en bra djup story också. Ja, i man. Om man men du måste ju gå och leta efter den. Precis, precis. Grejen är då att eh uh, man man spelar och mm. har kul. Ja, i man. Eh uh, och alltså när du är inne i fighter och dylikt så har du massa comboattacker ihop med alla dina kompisar. Mm. Och du kan även göra de här comboattackerna själv. De olika attackerna och dylikt du har uh, har även märkningar om de är till exempel en primer. En primär attack det är någonting som du du liksom ger över element så till exempel har jag en primary lightning attack, ja. då får Dania slår på lightning på sig. Ja. Ah, okej. Okay. Och sen då så har du andra attacker som kallas för detonators. Mm. Slår du någon som har till exempel den här lightning effekten då, men mm. detonator, mm. då detonerar och efter det effekten. effekten och blir en combo attack som ger mycket ah, mer skada och sånt då. Okej. Okay. Så att det finns massa som är roligt att luska med som du kan kombinera genom att ha en primary och en detonator själv, mm. eller så kan man kombinera i själva partyt. Ja ja. Det gick också roll för alla klasserna eller robotdräkterna har ju olika saker för sig. Mm. Som till exempel har du då Colossus som är en tank. Mm. Interceptor då som även är en av mina absoluta favoriter eller en av det är min absoluta favorit. Eh den är grymt snabb och har en milifokus. Måste inte spela den som milifokus. Nej. Eh det finns ju flera olika svårighetsgrader i det här spelet och de svår, tuffaste graderna är kallat för Grandmaster. Eh uh, Grandmaster 1 som är den populäraste svårighetsgraden så är Intercepten Mili fortfarande helt fantastisk. Men när du går upp på Grandmaster 2 då börjar man bli lite väl squishy för då står så nära och hugger ah, på eliten. Ah. Ja. Men då då finns det andra roliga spel sätt med mellan klasserna också. Eh mm. uh, sen har du Ranger. Ranger är den klassiska all around. Eh uh, attack uh, inte lika grym som alla andra, defense inte lika grym som en uh, klassisk soldat så där. Mm, mm. Men just nu när man kommer till endgamet och får uh, equipment och gear och sånt och med legendary effekter typ som i Diablo mm, precis ehm <laughs> uh Då då är det faktiskt Rangeun som är äckligt OP men jag är nästan till helt säker på att de kommer nerfa den. Med Rangeun kan du ta ut vissa av de svåra bossarna på på två till tre attacker. Ja, det så skulle det inte vara. Nej. Nej. Men det det gäller ju då att du har exakt rätt uppsättning av exakta legendary effekter. Ja, jo men, det ska vara möjligt då. Jo men fortfarande. Eh exakt. Så jag jag jag tror de kommer nerfa det. Eh uh, sen till sist då så har vi Storm. Storm är ska vi säga en mer än åt en klassiska glas kanonen, det är en mage mm. helt enkelt som bamma på ena attacker från utan det lika helt enkelt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> så ja, med de de fyra klasserna så tar man sig an den här världen som är en helt egen fantasyvärld. Eh det utspelar sig på en planet som i princip man kan säga att gudarna har lämnat mm. och inte byggt färdigt. Yeah. Och alla alla deras verktyg för att bygga färdigt planeten och skapa liv och ta bort liv och allt sånt där finns kvar på planeten mm. som det går ut då att vi som spelare ska hitta och utforska och dylikt. Och Precis. tack vare det här så har ju även Bioerg gått ut och berättat att det är en never ending story. Ah så att världen kan på grund av detta konceptet ändras konstant hela tiden mm. och som sagt de har en roadmap ute och kollar man på den så ser man även att de kommer släppa kapitel ja och det roliga är att vi vet inte exakt hur många kapitel men folk tror att det kommer vara minst 10 kapitel på grund av att de första kapitlen som de har släppt information om Aha. börjar på 01 02 03 och Aha. då då då har folk på nätet då fått för sig att då måste ju vi åtminstone få 10. Ja. Eftersom det är tvåsiffrigt. Precis. Så vi får ju se hur det blir med det. Jag hoppas verkligen att vi får det. Mm. <laughs> för mm. som sagt jag älskar det. Eh de ser ju att det här är en perfekt blandning av Destiny och Warframe. Okej. Okay. Eh det är väldigt många som de jämför att detta är en blandning av de två spelen. Ja. Men om man är ett gammalt Diablo 5. Ja, ja. <laughs> och man om man har testat det inte men en hel del så märker man att ja jag, jag kan förstå varför de jämför med de två spelen men det är faktiskt närmre Diablo. Ja, i, i liksom I, i, i allt förutom ja. i utseendet. För att det är ju third person view i detta och FPS. Ja, ja jo jo, men jag tänker att det finns Men att Diablo ingen... har top view typ visningar Warframes alltså såna saker i i Diablo menar jag. Nej, man kan inte flyga i Diablo. Nej, nej. Nej, det är väl i princip det. Ja, Warf Warframesen är ju i princip din klass. Ja. Jag, jag menar att det är ju andra saker än utseendet. Jag menar att liksom spelstil och allt möjligt sånt är ju annnat än hur det är i Diablo. Det är ett hack and slash. Ja, men ja, du, du får ha din åsikt. Det hade inte bara jag nu. Jag ska inte jag ska inte försöka ändra din åsikt. Nej, det det är inte bara jag. Du kan googla det. det är jättemånga som drar den här jämförelsen på på grund av att hela legendary systemet, itemsystemet, droppen och dylikt allt grundat på Diablo 3. De har inte sagt det. Nej. Men men om du tittar på dem så är de det. Mm. Och i och med detta är det ganska intressant för eh uh, Travis Day från uh, Diablo 3-teamet. Mm. Han har, han har varit väldigt involverad i Reaper of Souls. Ja. Och det är ju det vi faktiskt spelar idag. Ja. Eh uh, han gick in på Reddit och skrev en 1500 ords uppsats om hur man kunde förbättra Anthem. <laughs> <laughs> ja. Och grejen är att han är ett fan av Anthem mm. och han har inte skrivit dumma nedvärderande taskiga saker Nej. utan han har faktiskt genuin skrivit riktigt sjukt bra tips som skulle kunna göra Anthem till ännu bättre. Mm. Så inte få vad som, men jag hoppas verkligen att någon på BioWare sitter och kollar Reddit också för att ta, liksom. ta åt er av de här tipsen för det det är bra tips. Mm. mm. Men som sagt, skitrå spel är ni osäkra på det. Vänta ett par månader till. Eh uh, första och andra kapitlet kommer snart. Ja. Yeah. Så och när de har kommit så alla de här små buggar och all sånt bör var fixade vid den tiden. Ja, jag kan ju också tillägga då att om man är osäker men fortfarande vill testa spelet så har man ju tillgång till det om man har Premier eh, subscriptionen på Origin ja, som kostar 150 kr i månaden. Så mm. plus ja en fruktansvärt många andra spel som man kanske vill testa. Precis, ja, det precis. I, i i deras, är värt pengarna. Ja, jo man, i deras premier så ska ju alla deras trippel A-spel ingå och även kommande trippel A-spel. Mm. Och känner man då att nej men jag är ju ett stort EA-fan mm. och vill spela alla deras spel, Battlefield 5 och Sims mm. och alla mm. de här. Ja. Betala då deras årsprenumeration. Den kostar 1000 kr och du har tillgång till Robbet på ett år. Eh, ja. jag vill också tillägga då att det är inte bara de nya spelen. Jag nej, jag, jag scrollade igenom listan och där jag såg även Jade Empire med på den listan yeah, som jo, är ett frukt förträffligt roligt spel tycker jag i alla fall. Mm. Jag tycker det är helt värt att köra på EA:s subscription för jag gillar verkligen deras bibliotek. Mm. mm. Faktiskt. Så nu har mm. vi även hunnit lite inför EA där också. Ja. <laughs> jo Nä, man, men man brukar ju riva ner EA annars men den här gången får vi faktiskt lyfta upp dem. Ja, precis. För precis. en gångs skull. Det, De har gjort en väldigt bra tjänst med med i samband med Origin. Ja, med tanke mm. på att deras AAA-spel eh, hamnar på runt 600 till 700 kr mm. och deras års subscription som du får alla de spelen i kostar 1000 kr. Ja, det är klart att jag hellre väljer subscription då. Ja, <laughs> ja precis. Betalar 4 betalar 400 spel mer får fler spel för på köpet liksom. Ja, precis. Ja, men att köpa alla de spelen styckvis. Mm. Mm. Ingår ingår deras sportspel och sånt också då alltså. Typ, ja, FIFA och de här ingår också. Ja, ja, men då så. Det ja, är Ja, precis. Jag... Gör så om man skaffar års eh subscription och spela så många spel ni kan. Ja, testa ja. alla spelen. Ja. Ja. Bara installera och gillar ni inte att avinstallera eller testa ett spel och avinstallera det och sen gå tillbaka till dem ni vill. Det är värt pengarna. Det är mm. många spel. Oh ja. Vi kan ju säga så här att för en gång skull har IE gjort någonting bra. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Vad det allt du hade att säga om Anthem? Det är allt jag har att säga om Anthem den här gången. Det ja. finns en risk att Anthem kommer bli lite som Monster <laughs> Hunter att jag seglar in på det i ett par avsnitt. Ja, ja. Vi får se. Har, jag har en fråga om Anthem faktiskt. Ah? Men tänkt på att det finns fyra stycken robotdräkter man kan använda. Ja, men. Och om man till exempel om jag använder Interceptor och vill köra i en public kö, eh kommer jag eventuellt bli alltså kommer jag ha problem utav fallet kommer man blir kunna... inte matchad efter javelinerna. Bra, helt enkelt. Nä. Så att jag kan spela en och vara säker på att jag får spela den. Ja, du mm. du kommer till och med att hamna i grupper där ni kör samma javelin. Okej, okay, bra. Ja, det så det går att spela flera i samma lag liksom. Mm. Ja, men och grejen är att det roligaste jag har lyckats spela än så länge det är när man kör en av varje javelin. Mm. Men grejen är att det är fantastiskt roligt att köra samma javelin allihopa också för att ja. man kan göra så sjuka combos ibland. Vilket coolt. också är roligt. Nej bra. Det är riktigt coolt. Nej ja, men. Ja, nej men då lämnar vi äntom bakom oss. Ja je men. Och, och så, så hoppar vi in på lite nyheter. Nej, vi vill väl upp. Ja, det ja. är ju gäster här. Precis. Så ja. sitter du och lägger in ett ord då och då. Ja. Det <laughs> är ju här för en anledning tydligen. Ja. Precis. Så level up. Det är det är nu. Det är nu egentligen. Ja, nu när det här avsnittet släpps så har level up börjat. Ja eller ska precis börja. Ja, ska precis börja ja, och uh, och vi har så kul. Det det har vi. Ja, ja otroligt när vi är stressade. Ja. Det är så mycket som ska fixas nu de här sista timmarna. Jajamansan. Ja, Jensson. Det, det det är ju så när man för det första så man inte har en lokal själva så man kan bestämma allt över. Precis. Så att vi kommer in väldigt sent till lokalen som vi ska som vi ska vara i. Eh, ja. uh, sedan så är det ju också det att uh, det det blir väldigt mycket sån här småfix som måste fixas precis innan och sedan så kommer det säkert uppstå problem och sånt där så man sitter alltså det är massa sista minuten grejer så man sitter, man sitter han sitter ju hela tiden och bara mm... men inför det här evenemanget så har vi har ju level up style och sen fruktansvärt mycket mer hjälp än vad -ja. de haft förra året förra -ja. året. Oh ja, alltså må många gånger i året så har det ju känts tidigare som att herre Gud vi jag, jag jag har glömt någonting jag har glömt någonting stort nu för att jag jag har ingenting att göra för tillfället. Ja, ja men men i verkligheten så är det någon annan som sitter och håller på med de grejerna. Precis. Ja, som så att tre var tre utav oss satt ju och pratade i Discord och bara liksom hjälpte så åt. Ja, himla. Ja. ja, men det är nice. Kontakta olika saker och hör av oss och så dubbelkollade och pratade ju. Ja, men mm. sen så att i år så har vi vi har inte vi har inte lika många nycklar i år men vi har väldigt mycket fysiska priser. Åh oh, ja jag har problem med tidigare år så att det det ser vi jag hoppas att ni ser fram emot att vinna lite häftiga priser i chatten. Jajamän och grejen är ju den som som Ultrafell sa här eh om ni hänger i Level Up chatten så kommer ni ha möjlighet till att vinna fysiska priser men även ha möjligheten till att vinna spelnycklar. Mhm. Mm och eftersom vi är game over yeah. så är ju vi med och sponsrar Level Up så Självklart. ni kommer även ha möjligheten till att vinna nycklar av oss från Game Over ja, med precis. diverse olika roliga titlar. Ja. Det är exakt det som kommer hända. Ja. Men Level Up i alla fall kommer yeah. kicka igång. Ja. Yeah. Och det klassiska som har blivit en, en grej, det är ju att level-ups, styrelse, hitta på någonting. Ja. Och eftersom du, Ultra Fail, är både programledare och styrelse så kan ju du berätta. Ja, det kan jag absolut göra. Varje år så har styrelsen en stående utmaning att möta varandra i Worms and Mageddon. Det kommer även fortsätta vara så, även när styrelsen byts ut eller utökas. Då kommer fortfarande vi börja att styrelsen möter varandra i, i Worms Armageddon. Och det det är ju faktiskt väldigt roligt för att det är ju ett klassiskt uh, Worms-spel som väldigt många känner till. Ja, det är väldigt många som har uh, fina minnen till det här spelet. Ja, jo men. Så att det det första första gången så körde vi det till och med på nu nu menar jag körde vi det på PC, det mer mer vanliga. Men första året så körde vi det på en, ett PlayStation tror jag. Åh oh, herre gud. Så det var och det vi visste liksom inte riktigt på kontrollerna så så att allt halva halva tiden gick ju och gick ju åt att försöka lära sig hur att, att inte skjuta istället för att hoppa. När det är underbart. Så att det var det var det var kul. Men det hände ju mycket saker er det händer en massa saker och det är svårt att ta upp allting för då skulle vi sitta här i flera timmar men vi precis. kan ju välja ut några specifika saker som vi kanske tycker är lite extra intressanta. Ja, jag tänkte bara att vi bara skulle dra en snabb så här programledarchema mm. tänkte jag för att vi är ju nämligen åtta stycken olika programledare och mm. vi kör våra sändningstider då två och två. Ja, precis. Och då är det morgonpasset sköts av Jojje och Neon Shark. Ja. Och de kör ju då 5 på morgonen till 11 ja. på på förmiddagen. Precis. Och då tas skiftet över av våran alldeles egna Ultra Fail och ja, våra gäst Swedish Cheese. Ja, och det blir ju de bästa tiderna. Såklart. N Näst bästa tiderna. Ah. Mm. mm. Absolut bästa tiderna. <här> <bästa> tider. <här> ja. <här> och det är ju då det är ju då dagtid 11 till 17. Precis. Sen klockan 17 så tar våra två nya programledare. Yeah. Det är första gången vi har med dem, vilket yeah. ska bli fantastiskt roligt att se. Då är det Puma Beb, en twitchare, ja, yeah. och Tobbi Fix från Svampriket. Precis. Som har kvällspasset 17 till 23, primetime. Primetime, ja, den yeah, nya yeah. full primetime, yeah. det är häftigt. Det är häftigt. Ja, i mer. Sen då så kommer ju vi in på Level Ups bästa skift. Och det är ju nattskiftet 2300 till 0500 med mig och skifftrafik. Mhm. Mm Bara för att ni får spela ett spel som alla vill se betyder inte det att ni har bästa skiftet. Två spel. Bara två att... spel som alla vill se. Bara för att bli inte ha en square jar. <laughs> <laughs> ja, men i alla fall så yeah. där har ni vilka programledare som är vakna när i fall ni känner att jo men den här programledaren minns jag och tycker det är extra rolig så Precis. vet ni att de tiderna ska ni vara inne. Nej ja. annars. Vi har ju över lite happenings. Ja, vi har ju det. Vi har ju lite olika saker som vi själva ser fram emot lite extra mycket. Ja, precis. Eh så att här går vi in på Favorite som nummer 1. Eh <laughs> jag tycker att det ska bli väldigt kul att se Felix Lindstrand spela Mutant Year Zero. Sätt som han gör det i cosplay. Han gör det som Dux ifron Mutant Year Zero. Ja, alltså det är ju alltid li, lite extra roligt när när gäster kommer och cosplayer samtidigt som de spelar. Precis. Det är ju det är ju inte bara han visar fram emot utan rättare det? det är ju fram emot cosplayen och, och sen så ser vi också fram emot Swedish Nenum som också kommer och cosplayer och spela. Ja det är så häftigt och roligt faktiskt. Mm. Båda av dessa kommer på fredan eh under vårat eh, vårat pass mint och kinespass här så att ah, det bästa passet. Ja, precis. <laughs> det under best, samma, bästa passet. Under samma under samma pass så kommer ju också Swedish Ski spela mot kinesen på baseball. Det är det sant. Ja, ah, till 64. Det, det är ju faktiskt någonting att se fram emot. Det är det verkligen. Oh, ja. ja. <laughs> det, det, det det vi hoppas vi hoppas på att det är många som kommer in och tittar på när han fejlar totalt i det här spelet. Vi mm -hmm. vi hoppas att att han gör en koffa någon så att säga. <laughs> Hela kommittén kommer sitta bakom med popcorn. Och ja, men, dig, jag ornar dig, du vet. Jag jag är nog en av de som har kommit längst i det här spelet utav nån nån ja, precis. <laughs> någon? Ja men jag jag, jag snackade med Hern från där. Han han har ju försökt spela det. Han har aldrig tagit sig förbi första uppdraget. Är för, det så för, hemskt då? För, första uppdraget har jag mig, har jag ju tagit mig förbi. Det är ju typ tredje uppdraget som är svårt. Det tredje uppdraget där det är äh, fest då. Ja. ja. Ja, jag har men ju faktiskt ska, ja. jag har ju faktiskt aldrig spelat, va? Men är det verkligen så sjukt svårt alltså? Det det är inte svårt, det är dåligt. Ja, Jaha. Precis. Okej, <laughs> okej. <Okay, laughs> okay. Ja. Jag det... nu ser jag ju fram emot det ännu mer. Ja. <laughs> det... ja. Men så vilken tid var det? Det var klockan 14 på fredag. Oh, jajamän. jajamän. jajamän. Det... Sedan sedan ja. en annan sak som jag ser fram emot på också på fredagen är ju Puma Babe någon ska spela Cluster Truck. Ja, ja. det ska bli spännande också. Jajamän. Yeah. Det det håller jag ju fullständigt med om att uh, Class of Truck är ju ett fantastiskt indiespel. Ja jamen sen. Det är ju ett perfekt exempel på ett spel som gör en grej perfekt. Ja. Ja jamen. Sen har ju jag någonting på på fredan under tiden som uh, Toby Fix och Puma Beb är eh uh, mm. uh, programledare. Ja men. Och det är ju Martin Argenius kommer ju och ska spela Nino Kuny 2. Precis. Det ser jag faktiskt jättemycket fram emot. Ja, eh också känns som Bombi Hagel. Ja, precis, precis. Han är resesant för eh Nördliv. Ja, ja men så han och en väldigt väldigt eh bra lyssnare för ja, oss och det vill säga väldigt instimlig lyssnare. Ja, han är en stadioaktiv lyssnare. Väldigt dedikerad. Ja, ja. Eh riktigt skön kille faktiskt. Riktigt riktigt härlig och så shout out till eh, ja Nördliv då och eh, Bombi Hagel. Ja, ja men. Och eh, på tal då om att eh, han kommer och visar upp eh, Nino Kuny 2. Så så Fille ju Nino Kunni 1 år i mars. Faktiskt. Ja precis. Och eller Nino Kunni 2 fyller ett år i mars. Precis. Och runtan födelsedagen så kommer även uh, det andra Story DLC:et av Nino Kunni 2 släppas. Och eh uh, det är 19 mars. Ja. Så och det ser, ser vi också fram emot för det är ett fantastiskt spel. Ja precis. Och uh, vi vi vi vet att eh uh, vi kommer även få få ett välkänt ansikte från för, första i det här delscen. Jaha, från första Ninokuni? Ja, precis. Eh uh, han är damn nämnd som the conductor. Ah, så och de som har spelat Ninokuni, de de de vet vem det är. Precis. Det är i alla fall ett av ansiktena vi kommer få se i den nya delscenen. Mm. Och sedan på natten mellan fredag och lördag och det är ju där som eh... Det är där som den en av de absolut största punkterna de som har fått ett bland det mest uppmärksamhet på hela schemat. Mhm. Mm och det är ju när eh, Mabaja och skiftetrafik här ska spela bygga bilar med Mullemäkt. Jaje man. Ja det är ju fantastiskt. Det ska bli helt underbart roligt. Det ja. har jag inte spelat det som man var barn. Nej, vi hade ju en liten scare här under natten när, när spelet vägrade starta, men eh, våran superbra tekniker Joji har ju sett till att det här har kommit igång. Mm. -hmm. Han har fått igång det. Ja, det är helt underbart. Jag hade ju inte det... varit så slut som jag var innan så hade jag haft lite problem med att sova överhär faktiskt med. Ja. Så när man vaknar och till att så här nej men det funkar nu. Ja. Jag det... hade ju inte sett det på Discorden och etta det innan jag gick till sängs. Och så jag var ju orolig. Ja. Men vilken lättnad när jag vaknade och så att han hade löst det här problemet. Så pent. Det är underbart. Men vad har vi vi vi har ju faktiskt en speciell taktik på på Mullemeck. Vad är det skillfel? Jag ska trycka på knappen om du säger till på vad jag ska göra. Hur kommer det gå? Det kommer gå skitbra. Nice, bra. Det var allt jag ville höra. Det är ju vårat <laughs> pass, det kan ju inte gå fel då. Sant. San. Det är ju det bästa passet. Så natten Mullemeck, missa inte det. Klockan 1 natten mellan fredag och lördag. Ja, ser vi fram emot natten något, något, något mer? Ja, samma, samma morgon-slash-natt där som ja. vi spelar Mulle Meck så ska ju även jag och Schiffel spela något annat som är jättehäftigt. Åh, ja. Vi ska ju spela Kirby. Ja, precis. Ja, Kirby. det är Star Allies. Ja. Och jag tror att det är ingen av våra lyssnare som har gått miste om hur mycket jag älskar Kirby. Så ja, nej, nej det, precis. Det ser jag fram emot väldigt ja, mycket. Ja, det, det förstår jag. Följer man Mabaja på Instagram också så har man ju verkligen inte gått miste om det. Nej, precis. Precis. O senast har vi en annan sak som händer på natten där också. Jag ska göra årets koffer run. Wooh! Ja, med Zelda 2. Zelda ja, 2s koffer run kul. så att jag hoppas på att jag kommer hinna få hammaren. Ja, är man. Det, det är mitt det är mitt mål med den runnen. Mm. Ja, ja. Men nice. vi får läsa se hur det går. Ja, är man. Sen nu alltså lördagen morgon natten där är ju mm. fullsmäckad av happening ja, ja. så och vi om vi fortsätter in då på på Joye och och heter det Neon Shark ja. så ska ju de ge sig an Zelda. Ja <laughs> precis, de ska ju an Zelda ja. Ja men fast då kör vi Breath of the Wild på en kontroller med två spelare. Precis. Ja. Sen sitter med var sin Joy-Con och så ska ja. de fräcka få ihop det på något sätt. Det kommer bli helt bananas. Ja, ja det kan ju bli helt sjukt. Ja. Så så det är ju också en sån här fantastisk grej att ta fram emot. Mm. Det gick ganska bra när jag och Joje skulle göra det en gång. Mm. Men vi har vi, vi har ju känt varandra så länge så vi har ju samma tänk liksom så vi vi Ja, men gjorde ett ganska bra jobb. Ja. De här två programledarna har ju inte spelat lika mycket ihop som vi två. Nej, precis. Så precis. det det vilket gör att det kommer nog bli ännu roligare att se. Ja. Så att det ska bli det ska bli riktigt kul att se vad som händer där. Jag tänkte också bara vända tillbaka den hypotetiska klockan mm. några timmar där för att vi kommer ju ha för alla som är fortfarande vakna i lokalen då att spela mm. Jump eh, Jump Force. Ja, precis, det ska vi ha. Ja, precis som du säger så att alla som är vakna då, de får ju chansen att vara med och Amen. spela. Ja, och all all publik som är på plats, alla gäster, alla som är volontärer och allting kan ge sig in i match med Jump Force, yeah, men. Ja, precis. Klockan 3 på natten. <laughs> klockan 3 på natten. Vi får ju också säga det här då att vi släpper ju inte in nytt folk vid den tiden. Vi slutar släppa in folk klockan 11. Ja. Ja. Så att eh vill ni man, vara med, på, vara den med på den tävlingen så kom innan 23. Nej, ja, det är ju inte tävlingen som är då. Vi har ju tävlingen senare. Ja, ja, nej men det det blir ju lite tävling. Ja, det är ju klart att det blir lite tävling men det blir inte men... riktig tävling. Det är den hittar på roligt att spela jamforce alla som är vakna grej. Precis. Det är tävling för äran. <laughs> ja, precis. Precis. Och ni kommer även få höra hur jag och man bara låter när vi spelar fighting spel mot varandra. Det är högljud. Bara bara det är en upplevelse i sig. Precis. <laughs> O om vi hoppar fram in i, i i rakt in på lördagen då så tycker jag ju att en annan sak som i, som jag vill lyfta upp är när creature type sorcery kommer och spelar Cyclod mana randomizer. Oh. Det det ser ju också fram emot för att uh, jag har aldrig sett Cyclod mana randomizer. Nej inte jag heller. Jag vet inte så, riktigt hur det funkar den gång. Nej, det ja det det ser jag det ska bli så häftigt. Ja, det ska bli riktigt spännande att se faktiskt hur det hur det går till. Ja, i men han Sen vill jag också lyfta fram att Lotland kommer. Ja, jamen. Eh våra fantastiska sponsorer kommer och gästar oss och spela lite Portal 2 tillsammans. Vilket är fantastiskt fint spel. Oh ja, ja. oh ja. Sen kommer ju Timtams och ska ge sig på sitt Golden Eye rekord. Precis, mm -hmm. vi hoppas på att han slår det rekordet. Oh ja. Eh efter Lotland det här så kommer ju Gaming Sofa tillbaka också. Ja, precis. Det var Gaming Sofa en fantastisk disk på. på senaste level up -ja. här. Oh ja. Och i i år så behöver de inte vara här klockan 3 på morgonen Nej, till 5 så, så att uh... ja de har fått en lite bättre tid klockan 16.00 de här ja, gångerna på lördan. Det är precis. Om ni har missat det gamingsoffan det är ju en podcast också. Mm. He tre stycken helt underbara snubbar. Ja, himla. De det var väldigt kul att sitta och köta med dem under tiden de spelar förra året. Ja. ja, du var ju programledare på deras ja. gästbart där ja. Mm. Så det, det var äh... väldigt kul. Ja. Eh uh, sen då om vi fortsätter på lördagen, det är mycket lörda här. Ja, ja men så har ju vi faktiskt en tävling i Game Force precis. Mm -hmm. Där man faktiskt kan vinna saker. Ja, du kan vinna ett Super Nintendo. Ja. Som är sponsrat utav nostalgibutiken. Precis, precis. Och den här tävlingen kickar igång 21.00 på lördagen. Ja. ja. Efter det går vi direkt in på en riktigt rolig sak. Och det är ju då att uh, Toby Fix ska spela uh, Dark Souls. Dark Souls ja. Eh uh, remastered med två spelare en handkontroll och vi har inte gått ut med vem som han ska spela med men det ska vara någon som aldrig har spelat Dark Souls. Precis. Vilket gör att det kommer bli kaos. Det kommer bli, <laughs> det kommer bli helt kaos. Om de skulle bli väldigt imponerad om de tar sig förbi Asylum Demon som är liksom första riktiga bossen. Ja. Eh men man man vet aldrig det kan gå det kanske går jättebra. Ja när man håller ju tummarna. Ja när man håller ju tummarna. Det jag ju nyfiken på det är att kommer Tobbe som är en duktig spelare kunna hålla sitt lugn när när Dan Nias spelare gör bort sig om och om igen? Ja, det är väl lite det som är det roliga med det. <laughs> jag tror jag hade jag varit i Tobbes sits så ja. hade jag haft problem med att hålla lugnet på. Ja. <laughs> Men vi får se hur hur duktig han är och hur långt stubin han har. Ja, precis. Jag är nyfiken på att se också vem som kommer styra vad. Jag ah. jag har faktiskt en en liten tanke på det. Mm. Eh, jag har tänkt, tänkt att eh att personen att Tobbe får högerhanden det vill säga att köta dodgening menyer och så vidare och så vidare. Mm. Eh, eh första tanken på det. Men sen så kom jag på det att om man gör det så kommer ju Tobbe bara sitta och säga vart personen i frågan ska gå ja. i stort sett. Ja. Så att jag tänkte att vi gör tvärtom. Ja, det tycker jag låter som en så perfekt idé. Så, så, så att Tobbe har vänsterhanden och får styra liksom, ja men nu ska vi vart vi ska gå och så vidare men han kan inte springa. <laughs> det enda han kan det enda han kan göra är att gå till olika ställen mm. och skydda sig ja. och parera. Det är ju perfekt. Ja men sen så får den andra personen sköta rest. <laughs> <laughs> så det blir det kommer bli väldigt spännande att se hur det kommer gå till. Det här kommer, kommer också jag. för enkelheten skulle skötas på en switch då så att man ja. kan sitta med var sin Joy-Con. Precis. Sedan så på söndagen så kommer Swedishie spela lite Vermintide 2. Nej men ja. Och det är ju en av våra sponsorer, Fetchord Games som som hjälper till att sponsra det. Mm. Eh och då så därför ska vi därför ska vi spelar ett av deras spel. Ja. Yeah. Och Fetchord Games har ju varit uppe i våra nyheter tidigare också angående detta för de är ju upp, de fick ju eh väldigt mycket aktie sällda för väldigt mycket pengar i ny, liksom början av det här året och ja, väljer väljer ändå att sponsra lilla Level Up. Det är jättekul. Det är, ja, det är jätteroligt skönt att de kommer ihåg oss som är så små. Ja. Precis. Det är nej, det är roligt. Vi ja. extra skämt till dem. Precis. Har du något annat thing mer som du ser fram emot speciellt? Ja, det finns ju faktiskt någonting också som är ett klassiskt segment i Level Up. Ja. Och det är ju den mystiska omröstningen. Ja. Det där ser ju vi väldigt mycket fram emot. Ja det beror på vem som vinner. Ja, det är som sagt för att förklara den mystiska omröstningen och fortsätta låta den vara mystisk. Precis. Så är det nämligen så att alla som är programledare eh mm. har ni som donerar pengar möjligheten till att skriva deras namn när ni donerar. När ni gör det så får den här programledaren poäng i samma summa som pengarna som yep. ni har donerat. Ja. Yep. Programledaren med mest poäng när streamen är över har ju då vunnit. Ja. Och vinsten den här programledaren får är ett roligt straff. Förra året till exempel så var det att spela I wanna be the bossy. Ja. Året Å innan det var det eh uh, året innan det då var det eh vad heter det? 505 fitness. 505 fitness, ja precis. Ja, så det är ju såna här elaka spel som vi utsätter en programledare för. Precis. Ja. Och det, det är ju mystiska omröstningen så att det är ju ingen som förreder på det i förväg. Nej. Så mer info får ni inte om det förutom att jag är lite pepp på både hela. Ja. Jag med. Jag jag jag är ju faktiskt alltså jag är både jag är både rädd och pepp för att vinna. Ja, <laughs> Johan. Så det det ska bli väldigt spännande att se hur det här går. Sen också lite så här bara för förtydliga, skriv gärna mystisk omröstning och sen namnet på för att det kan det kan misstolkas som det kommer in någon mitt i natten när man är trött, ja. bara för att säkerställa att det faktiskt blir äh, ja. till rätt person Precis. eller till Precis. rätt sak då. Ja, och och det blir ju också så i och med att på natten så blir det lite av ett uppehåll när vi kan ta in switchstationerna. Ja. Så därför får det ju därför är det ju bättre att vara övertydlig under den perioden. Ja. Ja. Men all den här informationen kommer även level up i ut under streamen. Självklart. Självklart. Eh sedan så har jag jag har en sak till som jag ser fram emot väldigt mycket och det är att eh, faktiskt en av våra medlemmar som heter Erjon eh, ska komma och spela. Ja. ja, det ska faktiskt bli väldigt roligt för det är ju även ett klassiskt spel. Precis. Mm. Så, eh, så att det är alltså en ung kille i 14 års åldern va? Ja, jamen. Mm som är en av deltagaren också inte som jag? är ringsta deltagaren också som ska spela ett av alltså ett retrospel och det är väldigt kul att se den yngre generationen intressera sig för de här retrospelen som Ja, ja precis. Så det det, det ser jag också fram emot av den anledningen. Ja, vilken ja. tid är det? Det är en bra fråga. En bra fråga. Ja, det är enda <laughs> så att det är enda tid när jag inte har skrivit upp. Det är klockan <laughs> 10.00 på söndag. Klockan 10.00 på söndag. Det ska bli faktiskt väldigt ja. roligt ja. och Förhoppningsvis så är både jag och skiftelvakten som vi kan se det också. Ja, jag kommer han talar inte vara vaken då. <laughs> det det är som en nattpersonal. Ja, ja, jag går och lägger mig klockan 5 på morgonen ungefär. Ja, ja det i, är, i vilket en... i vilket fall så kommer vi ju ha vi kommer ha ifall det är någonting som ni absolut inte vill missa så är det ju den mystiska omröstningen för att inte nog med att ännu av personerna blir bestraffade. Eh det kommer ju vara en hel hög med folk ifrån ifrån develop crewen som kommer att sitta och hona personen ja. bakom också så att absolut. <laughs> Jag ser fram emot att en utav våra bakgrundsbollen på här kommer med och spela ett spel på Nattbarns också. Mm. Vår engels rap news kommer ju spela nya Marvel Spider-Man. Precis. Och sån grej man ska se fram emot för det var ju riktigt toppenspel. Ja, och det som jag ser fram emot väldigt mycket är också att att Revenue ska ta steget från behind the camera så att säga och sätta sig och spela för spelare framför kameran för första gången här. Ja, och det ja. det ska han ha extra cred för för det, det är jättetufft att göra nåt sån grej. Ja, det är rätt tungt att att gå ut och spela i i de här livestreamarna för att det är det tar väldigt mycket på psyket. Ja, i man. Och det det, är... det kommer vi nog men nämna en hel del också med tanke på att årets eh, Uh, årets donator höll jag på att säga men <laughs> insamling du, precis årets insamling går ju till mind.se eh, mind som jobbar just med psykisk ohälsa. Så. Ja precis. Så och att det, det det det känns riktigt bra. Jag hoppas att vi kommer ja. få mycket folk och mycket mycket action. Ja, mind.se de jobbar ju med någonting som står praktiskt hela kommunten så vet jag är ett väldigt nära. Ja, mannen det livet är inte lätt ibland. Nej, precis, Nej, precis. precis. Och då och kan man så... behöva lite extra hjälp och då finns det så här fina människor som de som arbetar med mind.se. Ja. Precis. Och med det så tycker jag att vi lämnar level up. Ja, för tillfället och sen så går vi in på vi har några korta snabba nyheter. Vi behöver nämna eftersom vi inte körde förra veckan då. Precis, precis. Jag kan ju kicka igång lite snabbt med en sak som jag jag, jag tror alla redan har ja. uh, sett det här. Men uh, Nintendo America chefen Uh, Redgie files name slutar som uh, president och chief operating officer of Nintendo. Ja. Och företaget kommer nu tas över av Bowser. Ja. Yep. <laughs> Ni vet han onda i Super Mario. Jajamänsan. <laughs> det nämndes så att de har en anställd Dog Bowser så, som som uh, heter det jobbar för dem och som nu blir uh, deras nya Uh, president och chief of chief operating uh, officer. Ja, precis. <laughs> Krångliga ord på engelska det där. Ja. Men det som är så humoristiskt med den här nyheten det är ju just att hans efternamn är Bowser. Ja, jag har ju sett Dog Bowser i andra saker för han har ju varit PR-ansvarig ganska länge i i ja, fyra år tror jag det. Så jag har sett honom många gånger tidigare men jag har ju trott att det var ett smeknamn bara. Ja, inte hans riktiga efternamn. Inte hans riktiga efternamn men det är tydligen hans riktiga efternamn. Han heter Dog Bowser. Så så jobbar Bowser. på Nintendo. <laughs> Bowser sköter nu Nintendo. Vad vad säger Mario om detta? Nej, det var ju helt fantastiskt för att han han la ju upp en sån här bild liksom när han tyckte att hej nu är det jag som är president av eller nu går det jag som blir president. Tack för att ni välkomnar mig. Uh -huh. Så hade han i bakgrunden på den här bilden som han hade tagit så hade han en plash eller två plashis, en på Louis och en på Mario som var ihopbundna med näskontroll. <laughs> <laughs> så underbart. Det är humor. Ja, precis. Uh -huh. Så att det känns ju som att vi de lämnar över det till rätt person. Ja, precis, precis. Eh om om vi måste skiljas från Reggie så tror jag att Bowser blir väldigt väldigt bra också. Det tror jag också. Det det är ju kul för att Bowser har ju det jobbet som har hade ju det jobbet nu som som Reggie hade innan han blev president också. Så ah, att det, det är det, rätt ordning han det, har gått. Precis, han har gått i samma ordning som så att det det är lite intressant och Reggie har ju funnits i företaget då sedan 2013, 2003 och har varit president i 13 år av de åren som han har varit på Nintendo så att det har ju varit sen Det är ju en ganska imponerande grej. Det är 15 år han har jobbat för Nintendo. Och det tog ja. han två år innan han satt där och omfinat titlarna. Precis. Och <laughs> blev ju president då 2016 egentligen eh och det var ju då samma år som Wii släpptes. Mm. Ja. Jajamän. Så att det, det, han har han har funnit att han har varit med i ett företaget ett tag kan man säga. Så, så så ja, vi har många minnen från honom så det ska bli intressant att se hur Bowser tar över och ja. vad vi kommer ha från minnen från honom sen. Precis, men samtidigt så får vi också tänka på det att Bowser har ju stora skor att fylla i nu alltså. För jag har ju betytt väldigt mycket för Nintendo. Precis, Eller, för precis. Men Nintendo America då så klart. Ja, jo man, men vi tror på Bowser. Absolut. Jag tänkte ju nämna lite att Paradox och Microsoft har gått ihop och jobbat med att öppna en moddingplattform till Paradox spel till både till Xbox One och till dator. Det är ju grymt häftigt. Så att nu finns det även då en eller kommer finnas en, eller det finns redan ute, en plattform som du kan använda både på din dator och på din Xbox One och modda dina spel i Paradox då, speciellt för Surviving Mars för det är det som är, är ute nu. Men de jobbar även på att göra det till alla andra Paradox spel också. Det är, alltså det jag tycker sånt är så häftigt. Det jag tycker det är jättehäftigt och de ja. har sagt det att de tycker att moddandet är en så stor del av deras community att de tycker att alla ska få ha en chans att göra det även de som spelar konsolspelare. Jag håller med dem och jag anser att fler spelutvecklare borde vara, vara lite mer öppna för moddare. Mm. För att Absolut. det är ju många spel som har vuxit och blivit mycket bättre på grund av att spelutvecklarna har tagit åt sig saker som moddarna har skapat mm. och dylikt. Mm. Eller så kan man göra som från software och bara låtsas som att ingenting har hänt och eh, tycker att Dark Souls eh, Dark Souls ett eh, tangentbord och muschema det är inget fel på det. Ja, nu var det. Eller så kan man göra som de som gjorde har gjort um, spelserien Mountain Blade. Ja, de faktiskt köper upp rättigheterna för vissa utav moddarna och släpper det som officiella DLC istället. Precis. Ja. Och det är ju faktiskt så som även Total War har gjort. Mm. Och de de bjöd ju även in det, ett helt gäng med moddare till USA när de gjorde ett av de senare Total War spelen. Inte samma sak lite när vi pratar om Ark också, väl den The Island. Inte det också uh, inte, inte The Island. The Island är första mapen du tänker okay. på den som gled bort nu. Ragnarök. Nej, men den den alla. Ah ja, precis. Decenter är det du tänker på. Ja. Nej, jo. Jo, det center var en moddare som ja. skapar hela kartan och den är bättre än originalteamets egna karta. Ja, men, men för den har väl de köpte upp också? Ja, ja, precis. Precis, precis. Ja. Sen är ju precis som skifferländre Ragnarök i Arc mm. är också modd moddskapad fast han är moddskapad ihop med eh uh, de originaldim ah, också. Jaha. Okej. Okay. Ja, precis. Ja, okej. Okay, så det var det som hilde. Okej. Okay. Ja, men de de moddarna som har varit med och gjort Ragnarök är jättekända för en karta som inte är officiell som heter Valhalla. Ja. Jaha. Ja. Och det är en av de absolut populäraste modkartorna. Så därav antagligen så var frågade de om de kunde hjälpa till med den, den officiella Ragnaröken då. Ja ja. Ja, eh för att ta på vidare och prata mer samarbeten och Nintendo och Xbox som ni precis har pratat om Jajamän. så går det ju jättemycket rykten just nu om att Nintendo och Microsoft håller på och utvecklar sitt samarbete. Ja. Eh vi vet ju om att Xbox Live kommer till Switchen. Det har de ju gått ut med och sagt. Eh men sedan så är det också så att enligt insider insider sanna Liam Robertson och Imar Khan som har vi separata tillfällen inte tillsammans då pratat om eh saker som har som håller på att hända inom de här två företagen då. Och då är det till exempel att Phil Spencer har möten med Nintendo som tredjepartsutvecklare vilket leder till leder till att de ska de utveckla alltså alltså Microsoft ska utveckla spel som ska vara en tredjepartsspel till switchen. Ja, i men. Och vi vet att mycket folk håller på och hoppar fram och tillbaka mellan de här företagen just nu i olika Ja, de anställda. Anställda. Så att eh vad kommer det här leda till? Det vet man aldrig. Alltså så som det verkar när man kollar på vad det är som händer i de här företagen och dylikt. Mm. Så alltså det luktar ju väldigt stort samarbete. Ja, precis och vi vet ju om att både Nintendo och Xbox eller Microsoft då har sagt i många flera tillfällen nu att vi måste satsa på mer cross platform play och så vidare och så vidare. Phil Spencer speciellt det är ju väldigt väldigt måna om detta. Ja i män, och ska du då köra crossplay? Ja men då då är ju det ett samarbete i sig. Precis, så att eh, ja. Så varför inte gå all out? Nej, och det är, det, är, det är lika så att de har ju börjat prata om det. Det har ju börjat gå rykten om att att Nintendo tar liksom köper upp licenser som Xbox har rota tidigare och såna här saker så att vi får se lite vad som händer. Det är mycket intressant att se fram emot. Så att det det vi kan konstatera med det här är i alla fall att PlayStation behöver komma ikapp. Ja, precis. De, de kommer halka efter. Ja, nu. de börjar halka efter på riktigt nu så att vi får hoppas på att deras PlayStation 5 på riktigt börjar gå ut och säga att nej men nu nu ska vi faktiskt embrace det här. Mm, ja någonting jag ser fram emot som eventuellt skulle kunna ske med det här samarbetet mm. att vi får rare replay på Switch. Ja, det hade ju varit ja. häftigt. För Oj, alla... jag tror att eh uh, ultra film lite för glad. Ja, jag, börj jag börjar ryka på riktigt här när du säger <laughs> detta. Det var inte ens någonting jag tänkte på, men det är ju sant för att vi har alltså alla Donkey Kong-spelen och och Banu precis, och är... Mission Impossible. <laughs> <laughs> Mission Impossible at Ocean. Så. Jaha, jag tror det var det. Nej. Ah. Eh wow. uh, och uh, Conquest Pad för dig. Ja, precis. Fina titlar, ja, fina ja, titlar. Oh, ja, ja, oja, så att det finns ju mycket det finns ju mycket bra redan titlar. Killer, Killer Instinct. Mhm. också. Ja, nej, det det oj, nej, det var jag var, in, var ingenting jag hade tänkt på ens en sån gång, men oj vad jag skulle vilja att det händer. <laughs> så vi får hoppas. Ja, mannen. Ja. Sen kan jag hoppa vidare? Ja, absolut. Det jag har ju en uh, liten nyhet här om ett spel som är ganska hyllat. Ja. Eh uh, Stardew Valley. Precis. Det det är ju ett hyllat Life Sim spel eller vad man ska kalla det? Ja. Ja. Det är ett av mina absoluta favoritspel. Och bara för ett par dagar sen så fyllde det faktiskt 3 år. Jajamän. Jajamän och det firar skaparen Eric Barron med att berätta att spelet nu kommer släppas till Android ja. den 14 mars. Ja. Så nu kan du inte undvika att stolla det väl, det finns till allt så här. Jajamänsan. Eh <laughs> uh... Jag hade det redan på switchen men nu får jag ha det till telefonen också då så att nu kan jag aldrig komma undan att eh gå och vattna mina växter och ja, mata håll, mina djur. Har du det på på Steam också? Nej men. Ja ah, ja, det är klart, det är klart du har. Ja. <laughs> Snart nu längtar vi bara efter att man kan länka alla eh äh, men länka konton precis. mellan plattformar. <laughs> det hade varit det hade varit perfekt. Ja. Så man inte behöver köpa en kopia på varje. Ja, <laughs> jag tänkte med om man väljer det så kan man spela på samma sparfil på varje. Ja, det var det jag tänkte. Det hade ju varit jättebra att man får exa samma cloud. cloud saving, ja. Precis. Ja, det var fantastiskt. Ja. Det är väl i princip de nyheterna jag har. Jag stängde ju ja. in en liten Nino Kuni nyhet där innan när vi pratade om Level Up också. Precis. Jag har inga inte några fler nyheter heller direkt så det finns massa saker som har hänt men jag har inte hunnit sätta mig in i saker i den här månaden, den här veckan så att Det är ju så att vi båda är ju i Level Up kommittén så vi har mm. ju arbetat väldigt mycket och det är en hel del stress nu. Men vi vi vill mycket. ändå klämma in ett skönt litet avsnitt. Precis, speciellt också ett för att liksom pumpa upp ännu mer för Level Up nu då. Ja, precis. Ja, men det det finns ju en nyhet eh Nintendo Directen om eh, Pokémon. Ja, just ja. det. Den den där skulle man ju egentligen nämna också. Det de de har ju haft en Nintendo Direct nu och announced två stycken nya main titlar till Pokémon. Ja, precis. Till Switchen. Till Switchen och Vilket det ju, gör mig väldigt lycklig. Och det är oh, ja, Pokémon Sword och Pokémon Shield. Ja, i mm. man eh det är folk som Renar har börjat göra memes på detta. Ja, det är ja. klart, det är chip. klart. Till, till exempel som att göra en grön version då som är Pokémon Gun. Nog <laughs> självklart. Ja. Nej men det det är titlar vi så fram imorgon. Ja, det är absolut och vi kommer nog förmodligen prata mycket mer om det i nästa avsnitt. Ja, ja precis. Så. Men Innan dess så tackar vi B-Street för vi får vara i de här fantastiska lokalerna även fast vi blev utlåsta från de förra veckan. Jajamän. Tack B-Street. Och vi tackar ju självklart våra underbara gäster som har kommit och besökt oss idag. Ja. Mm. Tack så mycket och vi hoppas att alla som lyssnar på det här avsnittet gör det innan söndag ja. Så att ni hinner gå in och kolla på Level Up när vi håller på med det. Ja, ja. precis. Det får ni inte missa. Det får ni inte missa. Det är därför missa. vi släpper det innan också lite sådär precis, fint. Bombi Hagel kanske lyssnar på det på väg till Level Up. Ja, vem vet. Vem vet, ja. Vem vet. <laughs> vi tackar i alla fall alla lyssnare också. Jajamän. Och som vanligt hör ni oss där podcast finns. Och ni kan alltid kontakta oss på sociala medier. Jajamensan, vi finns på de flesta. Ja, oh. oh. <laughs> det gör vi faktiskt. Mars space. Det ja, är precis. <laughs> <laughs> Och med det så säger vi game over men game over.